Българите и музиката Тактът на българите е 7-16. Това е Сатурнов такт. Тактът 7-16 в българската музика показва безкористие, желание да се служи на всички. Аз виждам у мнозина от вас много добре развити центрове. Щом сте музикален и гърлото ви ще може да се упражнява. Българинът първоначално е бил добър певец, но отпосле условията на живота, войните, робството, са изхабили музиката в него. Днес музиката е необходима за всички народи. Всеки велик народ трябва да бъде музикален. Защо българските песни са по-тъжни? Тъжният колорит в тях отпосле е притурен. Отначало не е бил такъв. Тези, които живеят на полето, пеят повече протяжно, а игривата песен е родена в Балкана. Българинът е бил доста музикален, но го е сполетяла една еволюционна криза. Оттам насетне се е разочаровал и си е казал – не си струва много да се пее. Българите са изгубили от музикални устаси, понеже са се вглъбили в материалния живот и едва сега започват да пеят отново. Българинът е повече замислен, мисли нещо и когато го подканиш да пее, казва: Какво ще пея? Меня яйце ми се пече на главата, че ще взема да пея. Българинът е преживял нещо, поради което е изгубил религиозното си чувство. Българинът има добри черти справедлив е, съвестен е, твърде, славянин по душа.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 Българинът няма любов към Бога. И ако може да я възстанови, всичко му е на място. Той е съвестен, твърде, до някъде е милостив. Но като дойде до религиозност, у него няма никакво уважение, никакво почитание. Ще разправя най-интимните си работи, какво е вършил той. Ще разправя за баща си, за майка си. Има неща, които не трябва да се разправят. Хубавите работи трябва да се изнесат, но грозните работи само един философ трябва да изнесе. А пък за човек, който не е философ, грозните работи трябва да стоят далеч от него. Така и в музиката. Аз съм слушал като свири българинът. Всичките български класически песни са без разрешение. Той се намира в един замотан кръг. Изгубил е това чувство към Бога.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 Но и в играта си, след като е играл, българинът пак е замислен и си казва, с игра няма да стане тая работа, трябва да се работи. И в религиозните работи, и след като се учи, и в окултизма, скоро се насища. Той е като американците. Българинът и американецът си приличат. И за това американците не са толкова музикални. Не, че не са музикални, те обичат музиката, но като му говориш за пари, трепне му сърцето. Той напуща музиката, всичко напуща, за да печели пари. И казва, като спечеля пари, ще си купя грамофон и радио и ще има музика, всичко ще има, стига да има пари. Изследвал съм българската музика, разбирам много добре нейния происход, зная как биха се поправили българите музикално. Българите много се държат за старото. Гледам българите от 40 години в музикално отношение нямат изходен път в музиката. Една характерна черта е в българина, че той обича с малко труд много да спечели. Хубава е тази черта, но тя е опасна. Той иска малко като работи, много да придобие. Пък то е невъзможно. С нощи видях, че във вас има заложби да пеете, но само едно ви липсва. На българина му липсва постоянство. Българинът е много даровит, но никога не използва дарбите си. Той има едно желание – обича разнообразието. С малко работи, иска да придобие много. И изобщо всички българи страдат от това. Малко като направят, те мислят, че много са свършили. В българските песни първо има едно оплакване. Българинът се оплаква, че тялото му не е здраво, че сърцето го боли. Казва, няма да я бъде, то ще се мрее, но да си поиграя. Най-първо той казва, че кръкът го боли, че сърцето го боли и като не може да си намери цар, казва, то ще се мре. А пък какво е разрешението? Няма какво да мре човек. Човек не е създаден да мре. Той и, -и, -и" в българското пеене е недоволството. Той е законът на недоволството, което имате в себе си. Българинът е много недоволен. Песимист Като седи и като гледа, като че му са потънали девет парахода. Учителят пее. Аз съм неразположен днес, липсва ми нещо, не зная, що е то. Мъчи ме нещо вътре в мене, умът ми се смущава, не зная, защо. Тежко ми е, бреме тежко нося аз и не зная, защо. Ходя, лутам се навсякъде, без да зная, защо. У българите молението и оплакването вървят заедно. Когато умре някой и го оплакват, то е молитва. Оплакват го, нареждат какъв е бил, изнасят миналото му. Един стар обичай от източните народи. Старите песни се различават. Модерните песни имат друго построение. Колкото са по-стари, особено темпо имат, особена линия имат. В тази музика има нещо задушевно. В тази музика има нещо задушено, ограничено. Като влезеш в нея, усещаш ограничение. Като изучавам музиката на българите, виждам, че те пеят песните и започват обикновено с тона ми. Египтяните са имали основен тон ми. Основният тон ми нищо не разрешава. Всичките тъжни песни започват от ми. С ми една скръп никога не се разрешава. В мито се дава формата, но няма основа. Допуснете една мума бедна, хубаво облечена, с на дреха, но капитал няма. Облякла се е като някаква княгиня, но за тия хубави дрехи няма капитал. Сърцето винаги Пефа. Ако искате някой път да имате камертон, торете ръката на сърцето си и ще имате тона фа. Ако взимате тона фа, пулсът ви ще бъде много редовен, няма да има прескачане. Който не пее започва да се умаломощава и лекарите казват, че клапите се разхалтавили. Гласните струни са тясно свързани с сърцето. За да познаеш един човек, трябва да знаеш кой му е основният тон. Вашият живот е преплетен с тона Фа, а пък тонът Фа е тон на Сатурн. Всеки един иска да стане господар, но за да стане господар трябва да има блага, богатство, сила. Това са все материални работи. Трябва да знаете, че целият български народ е построен върху два тона – Ми и Фа. Всичките му хороводни – и други песни започват от ми и фа. Той не може да се справи с фа. Фа е материалният живот. Да се справи с материалния живот, с всичките му трудни страни, не е лесно. Виждаш някой юнак, подозираш го, не му харесваш погледа. Мнози на антрополози казват, че погледът на българина не произвежда хубаво впечатление. Това е, защото при много трудни условия е бивал поставен българинът. Мястото, дето живеят българите, е един друм на интереси, кръстопът, целият български полуостров е над огън. Българинът е майстор на Фа. Той е тъжно, мелодично. Казва, спечелил съм нещо, имам си хубава къщица, но с песните българите до никъде не са дошли. Много мала крък е, Понеже българинът не е намерил път да свърже мелодията с хармонията, за това не върви. В българските песни в мелодично отношение има такива трели, които в европейските песни не се употребяват. Много дребнички трели, много хубави. Българинът е загазил в фа. Той плътност има, но не може да моделира фа. Фато означава изобилен живот. Фато означава изобилна мисъл. Фато означава изобилно чувство. Фато означава изобилна сила. То е все фа. Мисли само за пари, за ниви, то е статично фа. Има и динамично фа. Българият трябва да мине от статичното в динамичното фа. В онази изобилната мисъл, да не го е страх, някои хора ги е страх от любовта. Българите са много резки, много рязко говорят, много рядко ще чуеш българин да говори меко. Българите има да се справят с фа. Ще научите музиката, като вземете фа, само като едно украшение, като орнамент. После трябва да се занимавате с основния тон на слънцето. Едва сега новата музика ще бъде слънчева музика и в тази слънчева музика ще има едно правилно преплитане. Тя ще бъде музика на любовта. Тя ще придобие своя нрав от любовта, не от чувстванията. И в този смисъл музиката ще е вече сила. Аз сега ви говоря, но то е въпрос какво вие ще разберете. Ако ви кажа, че всичкото нещастие на българския народ проистича от музикално гледище в съпоставянето, ще разберете ли това? До сега българинът не е разбрал онази естествена гама, в която живее. Той отношението между ми и фа не е разбрал. И отношението между си и до не е разбрал. Вие казвате, как? Просто работа е да вземеш ми. Ми е форма. Слушал съм много певци, не могат да вземат мито вярно. Той трябва да мисли, но не може. Той смесва чувство и мисъл, смесва ги на едно място. Всички песни имат духовен характер. Всички български хороводни песни са религиозни, в светилището са пети. И после, в българските условия, българинът ги е приспособил. Изоставил е по-мъчните свещенни песни. Само лесните е оставил, които лесно се разбират. Българинът има завършено колело. Които се хващат на завършеното колело, се оженват. Има отворени колела, но от тях се пазят хората. А пък в затвореното колело няма религиозен такт. Хванеш ли се на това колело, отиде вече. И тогава с девет чифта биволи да те теглят, оттам не можеш се отърва. Ние наричаме този завършен кръг – животът. Някой казва – не ми се пее. Ще пееш, понеже животът е един мелодичен кръг, без разрешение. В колелото вътре ще пееш, ще търсиш, има изходен пункт, ще минеш в хармонията. Колко време се изисква, за да се разбере, че една мисъл е добра или не? Как мислите вие, колко време се изисква? Има едно естествено време. Колко време е нужно да се изпее цяла нота? Учителят тактува на две четвърти и после на четири четвърти. Естествен ли е този такт? Естествено ли е това движение? Имитира движението на пияния. В него има прекъсвания, дисхармонии. В другите движения има един ритъм, който е естествен. Българите имат един особен ритъм. Така не се разрешава въпросът. Има прекъсване в него. Хубаво, но трябва да се свърши. Как ще го свършите вие? Как бихте го разрешили? Българите казват, да предадем народната музика такава, каквато е. То е едно статично положение. От толкова хиляди години българите пеят по един и същи начин. Както детето пее, така пее и човек на 80 години. В музиката трябва да има замах. Когато пеете, някои тонове показват, че на физическото поле има дисхармония. Други показват, че на ума нещо не достига. Трябва да имаш една хубава мисъл, едно хубаво чувство и една хубава постъпка, за да изпееш правилно тоновете. Песента трябва да минава по естествен път от една гама в друга. Едва сега намерих пътя за прекарване на българските песни от човешката в Божествената гама. От обикновената хармония в възвишената духовна хармония. Обикновената хармония предава на българските песни нещо затворено твърдо. Влязат ли в божествената хармония, те се отварят и смекчават. Едва сега открих причината за противоречието, в което живее българинът. То се крие в затворените интервали на неговата музика. Аз съм дал една форма за ритъма на българите. Учителя свири в духа на българските народни песни. Трябва да се мине от един затворен ритъм в друг ритъм. Учителят свири две части от различен характер. В първия мотив препятствията са по-малки. Когато човек пее, мислите и чувствата се предават. Българската песен, както и да я пееш, няма разрешение. Тя оставя нещо тъжно. Бъдещият ритъм в какво седи? Учителят изсвири друго нещо. Това е отворен ритъм. Дава надежда. Този е ритъмът, който трябва да дойде до победа. Учителя пее. Мен ме е майка родила право да мисля, добре да чувствам и добре да постъпвам. Човек трябва да бъде весел, във всичко трябва да вижда хубавото. Сега човек като пее, в бъдеще това пеене ще се усъвършенства, ще стане художествено. Страхът трябва да изчезне. Понеже сме излезли от животинското царство, страхът препятства на музиката. Ние сме били подробство. И сега, като станеш да пееш, робът се проявява и ти не можеш да пееш. Страхът е основа, подложка отдолу, върху която човешкото съмнение седи. Съвестта е турена точно върху страха. Страха са корените на човешкото съзнание. Той не трябва да излиза горе. Като стане човек-музикант, ще премине състоянието на страха. Всякога най-жестоките хора са най-страхливи. Понеже го подтиска, то като дойде време, иска да си отмъсти. Освобождението трябва да дойде постепенно. Тия аномалии, които се явяват в човека, потискат го, потискат го и след това експлозии. Експлозията на едно вещество сгъстено. И човек, като се сгъстява, ще се пукне на всеки един човек. Дайте му да се прояви. При една българска песен можеш да се въодушевиш, но няма да се вдъхновиш. Има голяма разлика между въодушевление и вдъхновение. Въодушевлението е една подготовка, но не и вдъхновение. Когато пея някои български народни песни, трябва ми известно време да отстраня някои нечисти мотиви.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 Само за постигане на известни временни цели на земята, вследствие на което пеенето изгубило своя първоначален смисъл. Българите най-първо са били високо духовни. Те пеят и играят, докато са млади, докато се оженят. После пеят само когато се напият. ли са, казват, аз не пея. Жената, като се върти около някое слънце, тръгне и напред. Мъжът, като се върти около месечината, тръгва му напред. Мъжът и жената, като се завъртят, напред им върви. Които не се въртят, нищо не им върви. Българите много добре разбират това. Някоя мома, която иска да се жени, ще да се завърти на хорото. Като се завърти, тръгнат работите и напред. Не ви нали казват, не си изтрува човек да играе? Не си струва да играеш глупаво, като играеш майстор да си, да знаеш добре играта. Българите имат няколко игри, но те са ги опорочили. Тие игри са извадени от светилището. В древните времена в светилището са знаели да играят. Българинът е взел своите хороводни песни от плясъка на водата и за това са хубави. Българският ритъм в музиката отличава българина, но днес в българската музика има повече украшения, отколкото трябва, и самата песен става много натруфена. Българинът е песимист. Всичките хороводни песни на българина ги е създал, за да се лекува. Когато българинът се е лекувал, той е играл хороводни песни. Няма какво да мислиш лошо, търпи. Двама души, кавалджии или гайдари. Четири дена ако свирят на болния, той ще скочи от леглото. Тези тъжните български песни са патологични. Има болни, тъжни песни, при които ако си здрав, ще заболееш. Хороводните български песни са лечебни песни, който иска, може да ги употреби. Като изучавам българските песни, разбирам при какви условия е бил българинът, когато се е създавала песента. Все още въжи една народопсихология в българските песни – богатият да се показва, че не е богат, а пък сиромахът да се показва, че е богат. Без българските игриви песни не може да влезе животът. Тъжните песни са на събраното богатство да се яде и пие. Като дойдем до българското алегро, то е българинът, който работи, който изважда богатство. Аз харесвам българина. Някой път е безкористен. Кръсникът венчава шопа. Казва, ще играеш без да викаш и хуху. -ху. Ако не кажеш и хуху, -ху, ще ти дам една крава с телето. Играл шопът до половината и казва Кръсник, ритъм ти, кравата и телето!» и извикал – «Ихуху!» – «Нека си играе, нека си каже – Ихуху!» – «Не ми трябва, кравата и телето!» – «Ихуху!» – «Иска да се освободи!» – «Оставете вашите крави и телета и кажете – Ихуху!» Когато певецът пее, той казва на хората, живейте, живейте, животът е за вас, с всичките възможности за постижение. Ще кажете, ами тъжните песни? В света няма тъжни песни. Тъжните песни се пяха от животните, от птиците и от млекопитаещите, а рибите ги пяха мълчаливо. Сега хората пеят хармонията. Българите едно време пяха тъжни песни, които имат неопределени тактове, своеобразни тактове. Когато българинът дойде до ума, в умствено отношение той дава много малко за пеенето. Българинът винаги ще скрие половината тон. Още не се е родил българин, който да може да напише тия неща, които великите музиканти са написали. Казвам, българина трябва да се радва, че може да свири. Хубаво е, че знае да свири. За да свири, той трябва да има права мисъл. Онзи, който свири, трябва да има живот. Онзи, който свири, трябва да има знание. Онзи, който свири, трябва да има светлина. Онзи, който свири, трябва да има свобода. Някой път не си в духа си. Запей една песен, нищо повече. Някой път аз мога да ви дам една българска хороводна песен. Може да я пеете. Право мисли и право постъпвай. Това е една естествена гама. На тази гама, като запееш песента, всичкото ти неразположение ще изчезне. Ями, изпейте думите право мисли, хороводно. Хороводните песни у българите са с бекари. Защо българинът обича да му пеят стари песни? Кораво сърце има българинът, но за свиримо една стара песен, тази песен да не е с ми бемол или с фадиес, веднага ще си снеме шапката и ще му трепне сърцето. Сърцето унищожава тези знаци с бекарите. За свиримо една хороводна песен и той ще ти стане приятел. Каквото му каже, ще го направи. Ще каже, може да се разберем с тебе. Първият българин, който е измислил тази песен с ми бемол и фа диез, е бил гениален, защото е намерил ключа към ума на българина. Като му засвириш хороводна песен, тогава той казва «Повече мисли, повече мисли, мисли, мисли, мисли». С ми бемол и фа диез се изразяват това – Фа ти казва – не ти трябва много, малко ти трябва, малко ти трябва, но разумно. Ми ти казва – много мисли, много мисли. Аз съм намерил една българска хороводна и една старинна песен. В тях имате ключа, който показва онзи психологически бит на българина. Това са вътрешни песни. Всеки един човек си има по една песен, една старинна и една хороводна песен, които упражняват влияние върху него. Едната е хармонична, а другата е мелодична. Всичките хороводни песни са хармонични, а всичките старинни песни са мелодични. И за мисълта това е вярно. Трябва да имаш една хармонична мисъл и една мелодична мисъл. Трябва да имаш и една естествена гама на мисълта. И тогава може да постигнеш всичко това, към което твоят дух се стреми. Тогава се дава насока на живота. Има един естествен начин, по който могат да се решат сегашните мъчнотии. Това, което един не може да го направи, двама могат да го направят, трима могат да го направят. Цял един народ също. Това, което един народ не може да направи, много народи могат да го направят, цялото човечество. Това, което цялото човечество не може да направи, божественото ще го направи. Следователно, когато човек е сам, ще поиска съвета на мъдрите хора, а те ще потърсят божественото, великото. Разумният човек ще употреби музиката, за да работи с законите на живата природа. Напоследък се забелязва подем в българския музикален живот. Българите вече минават за музиканти. България е благословенна страна, понеже има много музиканти. Чрез музиката България подобрява положението си. Аз определям българина по две неща, а именно дали той е музикант или певец. Следя какви са предците на българите. Глупавият човек не може да пее. Вие не можете да ме убедите в противното. В един глупав и своенравен народ не могат да се раждат добри певци и музиканти. В народ, в който има нещо добро вложено, в който има нещо даровито вложено, само в него могат да се раждат добри певци и музиканти. България сега е страна, дето се твори новата музика. От как в България почна да се усилва музикалността Небето започна да става синьо, като италианското. В България има музикална атмосфера, на която се дължи хубавото време. В България небето е така ясно, както в Италия. Има хубаво, лазурно небе. Ако и в България вие не можете да станете музикални, не виждам къде другате бихте могли. Когато някъде се образува музикална атмосфера, трябва да станеш музикален.